مسئله ذکر کې د دا قیامت دان هم باب ده او دې کې مسئله ذکر کې د قیامت لسم باب ده او دې کې مسئله ذکر کې د قیامت لاو قسمو دې صورت کې اس با د قیامت گئی شواهد ذکر کړي پراتو د قیامت او مینس کې به تحیر دي انسان بیان کی او بیا مثال ذکر کی لاقسمو بیومل قیامت دا سیندا ش</thead> مزورت قیامت لا لز کما تضمون دا سیندا خوره اوس کې به دنیا کې به وسی مزيو کوي نه نا او قسمو بیومل قیامت ش</thead> مزورت قیامت او دا سیندا ش</thead> مغنف سلوا ما درې قسمه نفس دے. یو توه این نفسه اماره بیسو چاغه په ګنا سره ما ده کوي یو توه این نفسه اماره نفس لوامه چاغه د ګنا نه سره قلارې ګنا بسري فریدي نفس لوامه ملامتکه سره مړول ګناو کو تعالی دې له پیدا کړې درې دې نفس مطمئنه چاغه تر څور د ګنا نه کوي نفسہ ہماراه توي چارا په ګناه مبتلاي نفس لوامہ ه توي چارا ګناون پرېدي نيكوتم توجيکي نفس مطمئن ناغه توي چارا تصور دو ګناه نه کوي دو ګناه سوچ ورته مخه نه کوم نشاید کو مزوه بنفس لواما اغه نفس لرا الله لواما چې ګناون پرېدي نيكوت ګرځي دا نفس ګواكوم ایا حساب الانسان ای ګومان کې انسان چې پورته وینو کوو او ژو مونږه کوو کی له دا بلا دا سينه دا قدرت والی ومن انو سوي چې برابر به کو مونږه بندونه له دا بلکي انسان له جورا ما ما درو وای اما ما پړمبه ورزوم چې درو وای پهړمبه ورزوم پهړمبه ورزوم پره وخت کې نور او پاره باندې وروه چې قیامت به کل راځي اراده کې انسان له جوړا ما ما چې درو وای پړوم به ور زده پره وخت کې نور یا صلوات او صوم کوي چې کله به ور زده قیامت نو فیزابری قلب سر او استحیر انسان انسان چې قیامت راشي حال خوږوږه را حیران بشي فیزابری قلب سرو کلا چې کری بریش نظر وقصف القمر او بی نور بشی سپنگمه او جمعه شمس و القمر او غن بشی نور و سپنگمه او ما نیش بشی دا کنید آدمی محض نه دوانا با نیش شیم او یاد دوانا با غن شی او رتا با شي یا نور و سپنگمه با دوانا د شی در یا تا با چوله یا قول انسان وای و انسان پدا ورد این المفر چرته تیختان انسان بچو ایتھے تک کم دے تلا ایں المفر کم تلا تیہتا الہ کا تیہتی تي دے کم دے دے تلا اللہ ویسی نال لاوازر نشتا زیادہ پنا یعنی نشتا زیادہ فریاد نند پر نشتا نند فریاد سو نہ قبلے ال عربی کا اس عرب تا فدا مستقر و درے ظلم جو نبو خبر باش انسان یوم الدین پدوار اس پاوی چې مخکې لږه لیاه چرسې پره خوړې دي بلکې انسان په خپل نسبانی بصیرتونو جدون کې ده ولو القا را گرش دي اور ذبانه اگر چډه ربانی اور ذئی و د خپل ځان معلوم دي لا د هر به لسان ک اسباد د قران ک به مثال څنګه مونږ تا ستاب سن کې ده قران جمع کوله سان دي د قشانت د معاشر میدان کې راته دا ټول مخلوق راځي مکو له سان د قیامت به مثال تنه مخې سره مناسبت نشته مخې مسله د قیامت تاسو مسله د قران را له دی په قران منځو مرخصه مناسبه شو نو مناسبداره چې سرنګي تبسيني کې قران جمع کوما ان تک شانتي تدې معاشر میدان کې پد عالم را جمع کما دارتومه سان لا دوه ری بی لسان کا مخوذه په قران مې جو خپل تلوار کې پدې یقینا پموندې جمعه هو جمعه ول قرآن و قرآن رسول د قرآن ز به اساسینه کې جمعه کومه فاذا قرانا او کل چوله سمون دې غرا په تبی نو تابیداری داری کوه د رسوله قرآن چې قرآن لولو دې دا تبی داری قرآن ته توجه کوه غوګي دا سوچ کوه څومې ناره نه بیان نه بیا فهمم دا زه حد قران کلا منګ بیا ستاسو حکم بیا به قران د زو حکم نو څنګه چې ستاسو نه کې جمع کوما دارت آسان ده دو شان ته مشر ميدان کې داخله کرا جمع کوما دارت ده ګران ده وزجر وكيب حب الدنيا كال لازن ذا بلکی منا کوئی دنیا سرا اور پریر تا لران نڈیر ما خونا بد تا زبیں اور خپل رب تو گوری اور نڈیر ما خونا بد اور از باصرتن غبی ترش تظن ایوف علی بیا فقیران اور گمان بکے اے مخاطبا ایوف علی بیا کلا اذا بلغت التراقیم کلا حق دا کلا چورسی گی روح مرکن تا کلا چورسی گی روح دی انسان مرکن تا نوکیلو بیلش منراق دے دمون کے چروح مرکن تولدی نو چگو یلک راوئے انسان سوک راوئے دمی سختی دا وزننن الفراق او یقین بو کې دې چې دار بیلتون دغه به یقین راشي اوس د دنیا راځه والتفد الساعه بالساف جوخته شي یو پنده دې بل سره پنده به د پنده سره جوخت شي مانړه کیږي باندې ثابت روان شي اورې ال عربه کایومین المساق س عرب تا په دغور جوړ تل د قیدت فورزه تاګل کم تیارې کړ دې اورې لا فلا اصوى اللہ زجر ورکی بشرک فلا اصوى اللہ تذجیق ونکودو توحیدو فلا اصوى اللہ انیتا بل ارکر ببداً دا اللہ توحید تے بداً وننو قود زجر پر انکار دا قیامت او دا قرآن ولیکن کذبا بالقیامت و تولا نل قرآن لیکن تکزیب او کود قیامت او عورد قرآننام سوم مزابه بیا دې لاړ خپل آل ته تمتوا پخر خون کې او لا لك فاولا او لا لك هلاکت دی تا زرا بیا لاکت دی تا زران د صدور زلې وی یو زلې علاکت ته یوم الموت چمرې او لا لك هلاکت دی تا زرا چمرې فاولا علاقت پا عکه ف خبر علااقتی تااده په خبر کېه او دریم سما اولاکه بیا علااقتی بی تاه وقتل بااسې په پورت پورته کېدو کې څلورم عکه فار بیا ععلکهتی تااده پور کې اوور کې شي علا شي چېمرې علاک نو علاک شي چې پااسې نه پور ته وردوول کېږیم ایاث ابو الانسان زجر پنکار د قیامت اخر کی اول او اخر دا گئی یو بصره مربوط گئی ایاث ابو الانسان ای ګمان کی انسان چې پره وخوده شی مومل الم یو کونوتان انه د احساس کی ممنی زمانه نا یومنا جو وردل شي بیا شوالق فخلقا بیا شوالق فخلقا, فخلقا نو پیدا کو الله پسوونه برابر کولاندو نا وی ددن د دنه جوړې الذکر ولونسا نرماتا الیس ذالیکا انلدا صفاتون والا قاجرا پدی ایوهل موتا ژوند کی